Ada beberapa masalah yang belum dapat saya jawab. Masalah apakah puasa putih atau makannya nasi putih saja? Nah, ini puasa putih. Soal puasa Asal dia berpuasa sesuai dengan garis yang Allah. Soal bukanya terserah. Mau makan nasi saja, ya tidak apa-apa. Mau air saja, ya tidak si apa-apa. Mau buah buah saja, ya tidak apa-apa. Asal puasanya sama dengan ukuran syariah. Sekarang dalam berpuasa, Sudah, nanti berbuka tidak makan apa-apa. Hanya makan nasi. Atau tidak makan apa-apa yang bernyawa. Adanya dari dari makhluk yang bernyawa, biasanya dah makan ikan, dia makan jagi, macam macam Jadi makannya hewan atau makanan dia yang juga bernyawa, adanya juga dari jagi atau ikan yang berisut. Emang kita ada amalia amal yang mempunyai nyawa, ada tuh. Emang ada amalia amal itu. Kau baca so, so, kan amala amal itu dari orang berlengkung hari maaf maaf ingat orang maaf nah, ini boleh silah agak pun yang tidak boleh ini patik ini nah ini ditanya eh, ditanyakan juga bolehkah orang menjalankan puasa patik ini nah, jangan lagi 40 hari anggap 7 hari 3 hari jangan lagi 4 hari 3 hari 2 hari Terusan itu dinamakan wisol. Wisol itu diharamkan tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Sallam anil wisol. Jadi wisol itu dua hari dua malam berpuasa tidak berbuka sama sekali. Dua hari tidak malam. Ah, enggak boleh larangan saya. Ini namanya wisol. Ya sama ia ya. tidak berbuka sama sekali. Dua hari dua malam tidak berbuka sama sekali. Perhatikan sambung. Wisolnya nasi sambo. Dua hari dua malam. Tapi rasulullah jangan sendiri bismillah. Itu kalau sama. Nampaknya nah, rasulullah gimana kalau bismillah? Lain saya. Kalau saya ini diterima makan diminum oleh Allah langsung dilakukan ini kan baik. Ini selarang tidak boleh. Aja dua hari dua malam tidak berbuka sama sekali. Ini tidak boleh. Masih sama masih boleh. 24 jam masih banyak. Itu boleh kalau sakit 2 hari 2 malam tidak boleh harus harus membuka walaupun hanya permen sedikit. Mau ada tanda tidak kuat. Nah, sekarang soalnya sebelum ke fadilahnya keburiannya dulu. sekarang sudah saya langkah, sekarang boleh kalau pagi ini tidak boleh. Nah, sekarang masalah fadilah Fadilah apanya? Sekarang puasa waktu dah berbuka, Makan hanya nasi saja. Cari fadilahnya lebih afdal yang mana? Yang abdur itu kalau orang berpuasa berbuka kurma. Ya, Katanya ya, abdur yang kurma itu abdur sunnah sunnah. Ya sunnah. Kalau oh, ada kurma, air. Daging sesuka ini. Ini cari abdur yang. Kalau kembali abdolnya kembali kepada Rasulullah Rasul dulu. Kalau tiba Rasul mana yang dengan Rasul Bila abdol. Nah, jadi kalau kita berbuka, abdolnya pertama kali apa? Kurma. Sungguh nasi. <gifat> ya, bukan lagi. Tapi boleh, boleh kan. Bisa, lah. nah, tapi, apa namanya? Abdolnya, yang tanya abdolnya, berbuka ini abdol adalah kur kurma. Kenapa ada kurma? Air. Or Orang-orang pikir, jadikan ada kurma, barang manis, nandar, nandar masuk muti yang pelakannya setiap makan itu tidak pakai ikan pokoknya oh, muti jadi hmm. tujuan untuk melaksanakan pelaksanaan dari mana itu eh, hmm. dari mana tidak, tidak, itu ada cara mutir. lain tapi yang disoalkan itu tidak begitu apakah puasa mutih yang disoalkan ini puasa mu? mutih puasa bukanya lah ada lagi kalau amaliah amal mutir. Saben hari makannya jauh mutih saja Karena dia menjalankan menjalankan apa namanya militar, ya umpamai dia pajak, jangan Yakawi tujuh ribu, Yakawi jauh kuat dia katakan. -kata, ayah dia abang katakan <disi> oh, dia, abadkan, kata dia ini sampai abang katakan, tapi syarat harus nasi dan air putih, lain-lain tidak boleh. Satu makan dia tu jah, boleh, ini apa? -apa asal tidak membahayakan diri dirinya, tidak boleh, kalau dimaksud itu mutih itu ya gunung apa-apa, supaya mandi ya, itu ada kera -kera asma itu begitu ada caranya, laki amalia itu agak macam-macam ada caranya disuruh baca di tengah seni ada amalia, orang gunungan asma ini nah, tapi jangan main-main aspa melarat itu. <tuh> <tuh> ya, jangan main-main asma -main -main -main. lebih baik doa biasa itu lebih lebih Mantab, lebih mantap, lebih kuat dan lebih hak Nah ini Tapi macam macamnya di kitab syariah di kitab ulama ulama ada, ada amalia-amalia amaliah. Nanti selesai katakan itu masuk banyak dari maulidah, maulid mengamalkan itu kadang-kadang juga amalkan ayat positif ratus, juga amalkan. Ada kadang-kadang untuk mendapatkan ujian. Ya, lain tu dah buat macam-macam. Ini jadi tidak mengganggu diri apa-apa nah, saja asal kembalinya kepada tuntunan oh. dalam syariat syariat ah, tidak ada pelairan hanya nah, ada Allah Adapun pati geni insyaallah ya, lagi puasa pati geni ini bagaimana dituliskan dan misal misal tidak boleh jangan lagi tujuh hari Dua hari pun sudah tidak boleh misal ini empat puluh hari mau lubang ya masuk ruangan Farid juga kan Farid Kalimantan di dalam dia sudah 40 hari enggak makan apa-apa sama sekali. Kita tanya, tanyalah salatnya bagaimana? Iya, <laughs> <laughs> <laughs> walaupun begitu, lah salatnya bagaimana? Enggak salat sekali enggak berdosa. Tapi kalau salat, iya, 40 hari lagi bagaimana? Enggak aini sekali. Sampai macam gitu. Mau <laughs> kekuatan akidah. Cek. Iya, baca doa-doa itu kan banyak-banyak doa. Doa au shirahul Mungkin. Nabi waktu dampak perangan tu, nabi kalau menghadap musuhlah memuja. Kalau nabi ketemu musuh doanya begini: Ya Malikayomidin, Iya ka Abud, Wa Iya ka Itu musuh seputar Kalau nabi takut, bahaya, bahaya, nabi memuja. Allah ma ingin aja al qafilahli, wa auudul kabilshari. Itu hal-hal yang doanya lagi. Allah bin ajal gafinah. Ya Allah, saya jadikan kekuasaan engkau di leher mereka. Cekeklah mereka. Dan saya, saya melindungi kekuanya. Itu tidak sebuah buat apa, apa orang Allah yang kuasa. Kita jalan. Wah, ini takut ini orang jahat. Apalagi orang, orang perempuan, ini penting saya doa-doa macam itu. Jalan, wah, ini ada orang-orang duduk tak kena sendiri. Baca itu Allah bin ajal gafinah. Ini kali satu. Kalau tanya, Allahumma inni a'udzu bika min syururihi Itu a'udzu bika min syururihim. Icaran sudah, pada pada dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak sekut. Nah, karena ini doa langsung bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga begitu Nabi ambil pasir, lemparkan, dia baca syahadatul wujuh, syahadatul syahdu dilemparkan, semua mata orang kafir kena Kenapa? Pasir Pasirnya itu doa itu tidak usah mutih. Gak usah mutih. Doa spontan. Kalau ikhlas nilai ta'ala insyaAllah diterima oleh Allah. Gak usah mutih. Mutih dari haram beli. Wajib itu. Itu ya apa mutih dari haram itu. Agar jangan sampai kena makanan minuman yang haram. Ini harus ini wajib. Ketika... Bagaimanakah hukumnya suami menyamakan sd dengan badannya ibunya? Wah ini zihar nanti, tak ada hukum zihar. Zihar itu orang laki, suami menyamakan sd ke, kepada ibunya. Itu namanya hukum zihar. Kalau istrinya itu dianggap kamu itu seperti ibu saya, atau jalannya, atau kakinya, dan sebagainya, anggota badannya, itu bisa hukum apa? Zihar. Di nah, hari itu ada teruskan dengan kepala, ini kena denda, ada kafal ziar, harus menikahkan juga. Satu fajr ziar, jadi puasa dua bulan 60 hari berturut-turut. Ada ya, sudah apa ini ziar? Maka jangan suami me mengatakan pada isteri kamu sama dengan ibu. Ini jangan. Yang saudara ini hukum ya, ziar, ada hukum ziar. Wahpun guion tidak boleh, tapi sampai ni ya, masalah hubungan kawin, masalah talak, ta masalah hal ini, ya ini guionnya ini jadi betul, betulnya betul, guionnya betul. Hai. Ini nak khawatirkan, tambahinlah masalah masalah hubungan hubungan apa? Semua itu, maksudnya, hello, nak Kemudian masalah andil. Bagaimana andilan? Jadi masalah beberapa yang dimasalahkan. Wah, pokoknya dalam Islam itu begini. Pertama harus ditahu asyariqah atau syirqah. Andil dan Islam. Andil dan Islam itu begini. Uang mata uang dengan mata uang. Ini dicampur jadi satu. Dengan dicaca-caca yang tertentu. Ini campur di satu untuk menyebutkan kapil. Tal nah, untuk menjadi pesmal, nah, ini namanya syarikat. Selain ini tidak boleh. Jadi Pak A dengan Pak B e, sudahlah. Ini mau adil syarikat, karena hukum syariat, eh, hukum syariat Islam ya. Yang satu anggap punya 1 juta, yang satu punya 1 juta sama campur satu. Apa benda? Atau ini 1 juta, ini punya 2 juta boleh total keuntungan berdua menurut. Sahamnya masing-masing. Atau sama berasnya. Ini beras pengawat, ini beras sama. Ukurannya tahu, ini berapa? Pas lima kintar. Ini lima kintar, tu kintar. Cida jual bersama, campur jadi satu. Tapi satu apa ini? Satu macam, satu jenis. Jangan kata tak ada, campur satu. jual bersama. Nah ini namanya saley. Kali ini Jadi terutama uang ini. Nampaknya berjalan alimi. Ini satu, Tidak boleh begini satu uang, satu tenaga, tidak boleh. Atau syarikat tenaga, tidak boleh. Tapi salah. Ini orang-orang kerja tenaga betul. Tukang, tukang angkat, kulit, kuliah, ya. kulit pekerja dan sebagainya, dia andil. Orang lima ini, ayat kita kerja semua, dia. kerjaan ada yang angkat pasir, naik untuk semua angkat. kerja di satu hasilnya yang kumpulkan di bagian hasilnya hasil yang tidak boleh karena badan itu lain-lain ini mungkin kekuatannya mengangkat 5 pekul ini kalau sudah 5 pekul tidak kuat, ini 6 pekul masih kuat ini malah 5-10 pekul kuat wah ini tidak ada, tidak ya, bisa ini agak malas ini agak malas ini agak gian, macam-macam jadi syarikat badan ini tidak boleh jalankan dalam U, uang tadi. Sampai sampai satu baru nanti dijalankan ada cara-caranya. Kalau rugi yang sama itu membayar ya sama. Nah, sampai itu mau perintah polisi, ya, tidak ada Nah, ini namanya sarikat. Nah, sarikat sarikat yang dijalankan apakah cocok begitu atau tidak? Kalau tidak, berarti sarikat tidak mengakui. Nah, jadi untuk melakukan andil sarikat ini kembali kepada faslur pok bagus share sedangkan saya supaya tahu ini dapat berapa Jadi sebelum dimasalkan keuntungannya bagaimana-bagaimana syarikatnya dulu harus ketahu. Kalau sudah pokoknya ini sudah benar baru dibahas keuntungan. Bagaimana keuntungannya? Lihat sahamnya, modalnya. Anggap sekali 1 juta, ini 2 juta, lalu dapat keuntungan 300. Yang modalnya sahamnya 1 juta dapat berapa? 100. Yang sahamnya 2 juta dapat 200. Nah, lain kali rugi juga 300. Yang punya 1 juta ruginya 100. Yang punya 2 juta ruginya 2. 200. Nah, ini. Jika kerja bersama atau seakan orang, orang pekerja, ya boleh nah, saja. Ada orang pekerja. Nah, ini masalah syarikat. Kemudian ada orang tanya membaca Quran.